Ibilbide hau, Fadura nazten da. Fadura, getxoko hau bat da eta kiroldegi zagunetako bat da. Faduratik, bolue barura bidegorritik zehar joan gaitezke. Bidegorria atzean utzi eta zu ditzora, endu aurretik ezkerrera egingo dugu. Eta bertan, bolue barruan egongo gara. Han, ahatea dauzkan laku bat ikus dezakegu. Larrañazubiko bidera itxurita Santa Kolomara abiatuko gara, bi kilometro ibilitan. Santa Kolomako Bazeliza eskumarantz aurkituko dugu. Bazelizan urtean behin meza ospatzen da. Bazeliza ikusi eta gero boluberantz itxuliko gara. Bidetik landare eta loren integia dago Bazarren algoan gobena igaiaren zudia igarota larraina zudiko bidea urkituko dugu. Amaieran, makaletako etor bidean egongo gara, eta honen beste aiboako geltokirako bidean ekingo diogu. Ibilbide, hau posible da egitea ala bizikletaz nola honiak edo korrika. Izan ere irilbide horretan ez dago ia autori. E, osasunaren txak iribidea, onez egitea, komenigarria da, berroi minutu, gutxi gora bera irauten du eta...